Capitolul 7. A doua repriză A doua zi după cina de la Simon, Marshall află că instrucțiunile se schimbaseră. Data plecării fusese devansată cu 24 de ore, adică urmau să pornească la drum chiar în acea seară la orele 20. Malurile lacului începeau să se învăluie în obscuritate. Instalat la biroul din cabina sa, Marshall procedea la ultimele verificări. Deocamdată prea preocupat pentru a se gândi la cele ce îi rezervau zilele următoare. Alături de el în picioare, cu brațele încrucișate, Gerald îl privea semnând de raportul de plecare. În culoar și deasupra pe punte, un constant dute vino de pași marcau ca totdeauna forfota ultimelor pregătiri de plecare. Gerald se întoarse chiar în acea dimineață. Cât paci să rateze plecarea din cauza devansării datei. Cred că totul este în regulă, Declară Marshall. Proviziile, combustibilul, munițiile și apa potabilă. A inspectat echipamentul? Gerard răspunse mai întâi cu un gest. Părea obosit. Da, sir. A trebuit o adevărată luptă ca să depozităm tot calabarăcul suplimentar și ni s-a dat să îmbarcăm. L-am împărțit cam peste tot. Dar după ce vom consuma o bună parte din provizii vom avea loc să respirăm mai în larg. Cu surâs amar, adăugă. Și ne întoarcem în Mediterana. Cine ar fi crezut? Buck își băgă capul prin ușa întredeschisă. deschisă. Capitanul comandor Simon urcă la bord, sir. Vocea era cam răgușită. Amintire de la faimoasa lui partidă de pescuit. Dar pescuitul nu-i justifică nici cercânele din jurul ochilor, nici expresia de satisfacție. Gândi Marshall, apoi răspunse. Foarte bine, Buck. Să adresă lui Gerard. Poți merge să-ți vezi de treabă. Pornim peste vreo 30 de minute. Ar fi timpul să începi să te distra cu regla de calcul. Repetarea acestei vechi glumea lor n-a adus decât un slab surâs pe buzele lui Gerard. Suntem așa de încărcați, sir, încât să ne ferească Dumnezeu de necesitatea de a ne scufunda urgent. Simon tocmai intra în cabină și Gerard plecă. Totul este gata. Începu Simon numărând pe degete. Am făcut toate verificările, am cenzurat corespondența expediată de echipaj și am temis-o la poștă. Cred că nu s-a uitat nimic. De ce ni s-a devansat ora plecării? Pentru multe motive, răspunse Simon. La Greenock se adună vase pentru un convoi ce se va îndrepta spre vest și mâine în canalul navigabil vor opera dragoarele de mine. Nu este cazul să vă întâlniți cu alții pe drum. Fără să mai vorbesc de foștii stăpânei navei voastre, atrași de convoiul ce se pregătește să pornescă la drum. Comandorul Browning nu s-a întors? Simon își încruntă sprâncenele. Nu văd legătura între întoarcerea lui și plecarea voastră. Nu-i mulțumit că am întrebat. Gândi Merșel, uitându-se calm la Simon. Era sigur că ghicise. Simon precipitase plecarea ca să aibă loc în absența lui Browning. Dorea ca toate meritele operației să-i revină lui. O simplă întrebare!" Răspunse merșel cu oarecare întârziere. O clipă să îl privi cochi ochii cam pânuitori. Curând după plecarea voastră," are lui el," veți întâlni o vedetă care vă va aduce trei agenți de ai noștri pe care îi veți lua la bord." Am aranjat ca bagajele lor să fie de pe acum aduse la bord, dar prezența persoanelor trebuie să rămână secretă până în ultimul moment." Am înțeles. Te teme de ceva? Sunt doar prudent. Trebuie luate toate precauțiile. Totul trebuie prevăzut. Munca de securitate seamănă cu cea pe care o îndeplinește submarinistul atunci când efectuează o primă probă de imersiune la mare adâncime. Dacă nu ia toate măsurile, nu va mai abuca să regrete că nu le-a luat." Schimbă vorba suspinând. Această cabină este mai spațioasă decât cea pe care am avut-o pe ultimul meu submarin." Marshall continuă să-l studieze cu atenție pe Simon. Cum de nu observase până atunci că personajul părea deplasat la bordul unui submarin, lucru de care parcă și cel în cauză își dădea seama. Deasupra se auzea hârșitul parâmelor de oțelul Cocii, și sub ofițerul Kane își a echipa. Se apropia ora plecării. În culoar, mateloții se înghesiua din ce în ce mai numeroși. Și s au o frânturi de conversații despre isprevile lor de pe uscat, liniștiți, indiferenți la cele ce așteptau. Ce? Te-ai dus la muierea aceea, prostănacule? Nu mi-au văzut ochii una mai urâtă ca ea. Trebuie că ți-ai pierdut mințile." I-a răspuns o voce în defensivă. Ei, aș, parcă tu te uiți la gura sobei când îți atâți focul." Simon suruse îngăduitor. Cred că nu se vor schimba niciodată." Tocmai pe asta mă bizui, replică Marshall și se ridică verificându-și buzunarele pentru a se asigura că luase cu el toate cele de care avea nevoie în orele următoare. Însoții de Simon a mers la postul central. Încă o dată, Marshall remarcă contrastul dintre Simon în ținuta lui imaculată și oamenii echipajului. Pulovăre groase, cisme marinărești, pantaloni peticiți și tot felul de tichii de lână. Poate nu ar strica să-i se reamintească lui Simon de responsabilitatea sa față de oamenii aceștia care își pun pielea la bătaie încercând să traducă în viață cele plănuite. plecat asupra tabloului de comandă, Frenzel discuta cu Kerville, șeful electrician. Își aruncă o privire spre cei ce intrau, dar Marshall nu a fost prea sigur că Frenzel își dădea seama de prezența lor. De când Browning îi anunțase moartea lor săi, Frenzel nu se mai interesa decât de mașinile sale, Acordându-le și mai mult timp și atenție decât înainte. Urcând pe scară spre punte, Marshall se întreba cum își va lua Simon rămas bun. fără îndoială, îi va ura noroc. Va face câteva remarci despre riscurile misiunii și o aluzie la Gale. s a oprit alături un moment privind la mateloții care, pe punte, filau parâmele, spărăvăind cu camarazii de pe micul submarin alătură. Black și Warwick se plimbau un loc și în lat. Pe pasarelă, Blight verifica starea portavocilor, al împii de semnalizare și a curelelor de siguranță, absorbit de lucru, fluierând printre dinți. Dintr-o portavoce se auzi un glas răgușit. Blight a recepționat mesajul și l-a repetat imediat lui Marshall, afla la câțiva pași. Stația radio raportează, sir, plecarea peste 10 minute. Lima este la punctul stabilit, gata pentru pilotaj. Răspunde. Primit mesajul. Marshall se adresează lui Simon. Mai rămâi un moment cu noi? Cu toată penumbra, Marshall observă că, de asta dată, Simon a avut un moment de ezitare. Apoi a răspuns scurt. Nu. Mai bine e să mă întorc la cabina radio de pe Gersney. Pentru cazul că ceva nu merge, eu trebuie să iau decizia cuvenită. Nu fără satisfacție, Marshall constată în gând că personajul rămâne același. Simon strânse mâna lui Gersney, îi ură noroc și porni spre puntea lui Gersney. Marshall zâmbi, își încheie gulerul impermeabilului și se îndreptă spre portavoce. Auzi gomotul retragerii schelei după tăcerea lui Simon și s-a plecat asupra portavocii. Postul central? Aici comandantul! Pregătiți-vă de plecare!" Gata motoarele principale! Pasarela a început să vibreze când s-au pus în funcție diselele. Privind pe deasupra balustradei, merg și-l Fiți gata! Bac ridică brațul. S-au redus paramele la prova și la pupa, săr. Oamenii de veche și-au luat pozițiile la posturi, ajustându-și fiecare binoclurile de noapte cu o grijă specială, știind că în spate se afla comandantul. Iată o pe lima! Anuță Blight. Ocurește prova lui Gersney. În regulă... brusc mea și el își aminti de Gail, de epiderma ei catifelată, de parfumul părului ei. Războiul a făcut din tine o mașină. Își strânse pumnii. Soia naiba. Putea el deveni altceva? Pe punta de comanda lui Gersney clipi o lumină. Nici nu se terminase bine transmisia... Și Blait confirma recepția cu sa. apoi comunică lui Merșel mesajele. Plecați când sunteți gata, apoi, noroc la vânătoare. Bine, comunică aceste mesaje și postului nostru central. Merșel ezita, deși știa că Blait aștepta inevitabil urmarea. Și transmite lui Gersney mulțumiri pentru ajutorul dat. Oare cele două nave se vor mai regăsi vreodată ancorate alături? Marshall se îndoia. Peste o zi sau două, probabil că nava bază va primi o nouă misiune. Nu lipseau proiectele. Poate lansarea unui submarin experimental, a unui nou sistem de detecție submarină, sau poate acele dane flotante, reclamate de atâta vreme de necesitățile războiului. Revenind la prezent, Marshall se scutură și ordona. Mola pupa! Apoi, forțându-se să nu mai gândească la nimic, așteptă. O briză ușoară împingea nava, depărtându-o de micul submarin alăturat. Amândouă mașinile încet înapoi, făcând un semn cu mâna lui Bac. Mola prova! Cu pupa înainte, submarinul se depărtă de gersnei care îl domina cu toată înălțimea ei. Apa aluneca peste balasturi, formând o arcuire de spuma albă. S-a pocnetul capacului punte, proba închizându-se. Parâmele erau puse la dăpust de apa sărata a mării. — Lima e a viteză, sir! — Foarte bine! Merșelor dună prin voce. Stop mașinile! Urmărea cu privirea semnalul luminos albăstrui de la pupa iahtului lima și siajul format de un trauler în trecere. — Am două încet înainte. — 20 de grade babord! Aici, Gerard, sir. Ținem după lumina lui Lima? Da. Mershell a auzit pe scopul înălțându-se în lăcașul său. Peste o oră vom îmbarca niște pasageri. Simținava vibrând la manevrarea cărmei. Gerard o ținea bine în mâini. Oamenii de pe punte în jos! îl căuta să-și aranjeze binocul pentru vizibilitate de noapte. Dar casele de pe țăr mă dispăruseră din vedere. Își aminti de precedenta sa plecare pe mare, de bătrâna doamnă și de pisica ei. Într-o parte a parapetului apăru capul lui bac. Camuflajul Torelei a fost strâns pe punte, sir. Mateloții se înghesuiau la coborâre. Cu ochii spre coasta obscură, Warwick se apropie de Marshall care îi dădea instrucțiunile lui Blight. Atenție! Când va fi semnalată șalupa, verificați mai întâi indicativul. Marshall era preocupat. Îl credea capabil pe Simon să trimită o altă vedetă pentru a se asigura că Merchel nu se lasă înșelat. Dar, minter, recunoștea că Simon și Browning organizaseră cu mare plice pe plecarea submarinului. Nu fusese o treabă ușoară să se aranjeze pornirea ubutului fără ca acesta să fie reperat de patrulele de coastă și de alte nave. Fără a mai vorbi de nenumărate alte precauții, precum păstarea secretului repartizării echipajului, aprovizionarea cu combustibile, etc. Coboară, ordonă merșelui lui Bac și inspectează cum a fost aranjată încărcătura. Nu țin deloc să văd cutii de conserve rostogolindu se prin compartimentul Prova. De fapt, era sigur că operația se executase cu grijă, dar dorea să rămână singur cu Warwick. Am înțeles, Săr. Replică Bac, care probabil ghicise motivul adevărat al ordinului. Merșel privi câtva timp la lumina din pupa limei și la siașul de spumă albicioasă pe care mica navă o lăsa în urmă. Apoi să a lui Warwick. Mă duc la pupa să arunc o asupra umbrelei camuflajului nostru. Observă surpriza de pe figura tânărului locotenent. Secundul conduce nava din postul central. Dar e bine ca nici dumneata să nu scap din vedere semnalul limei. Ea va observa înaintea noastră întâlnirea cu vreo navă. Coboră apoi scara spre punte și cu mâna sprijinită pe balustradă, simțim proșcături de apă pe impermeabil. Mecanicii de pe Gersney făcuseră o treabă bună. Strânsă, umbrela ocupa puțin loc. Era bine fixată, lucru de care Marshall se convise prin câteva lovituri cu tocul încălțămintei. Dar nu va rezista nicio clipă când prima grenadă va exploda în apropierea submarinului. Se apropie pe pasarelă. Nu seamănă deloc cu prima noastră plecare, nu e așa, Warwick? Acesta n-a răspuns imediat. Mi se pare, săr, că abia ne-am întors și deja... Și eu sunt de aceeași părere. Nu avem însă ce face. Lumina zilei era pe sfârșite. Colinele țărmului începeau să se estompeze. Nu credeam că ne mai întoarcem în Mediterana. Lui Merșel vorbele ieșo din gură, parcă fără voia lui. Mai ales după ce-am ce îndurat acolo timp de 14 luni afurisite. Merșel își strânse pumnii în buzunare. Ce mai putea adăuga? 14 luni și, de astădată, dată, câte vor mai fi. Cine putea prevede? Credeți că vom avea necazuri, sir? Marshall își aminti de cele spuse lui Gale. Oare asta fusese ieri seară? Trebuie făcut orice, pentru ca întregul sistem să nu se năruie. Dar lui Warwick îi răspunse. Nu cred. Cu tot frigul simța transpirația rece sub șapcă. Nu cred că vom întâmpina dificultăți pe care să nu le putem rezolva. Ești un mincinos, un mincinos. De ce nu-i spui adevărul? Gândi Marshall. Dar cu voce severă, continuă. Spune timonierului că se menține prea departe de pupa baborda limei. Știi bine sub locotenente că trebuie să iei imprimire cartul. Procedează deci în consecință. Da, sir, iertați-mă. Warwick se precipită spre vocei. Blight îi privea pe amândoi, spunându-și în sine, Oarwick este un băiat bun, dar încă nu este călit pentru ceea ce îi se pretinde. Marinarii l-au poreclit orașul, dar fără răutate. Slavă domnului, bine că pe pasarele sunt acum eu și nu prăpăditul ăla de bac sau de vră, bine poreclit gomosul. Aia ar fi mirosit că bătrânul își făcea probleme cu arui aș frecă mâinile ca să le încălzească și se gândi la soția lui acolo la Gasport, a în sudul ancliei, pe vila silueta lui Merchel care se zărea vac după parapetul pasarelei. Bietul om trebuie să ridice tuturor moralul când, de fapt, el însuși ar avea nevoie de așa ceva. Urmărind lumina alimei, U192 se deplasa rapid pe suprafața lacului Într-o liniște abia tulburată de slabul fâșit al apei, despicată de etravă. S-a auzit vocea lui Gerald. Postul central către comandant. Peste câteva minute trebuie să îmbarcăm pasagerii, sir. Foarte bine, secundule. Spune sub ofițerului Kane să trimită urgent oameni pe punte. După o pauză s-a auzit o de pași pe scara din spate. Acolo sus totul merge bine, sir? Mai întrebă Gerald. Cum? De ce să nu meargă bine?" Marshall își fața cu dosul mânușii și adăugă îngăduitor. Iartă-mă, Bob, nu l anume de rău că te-am repezit." În același moment, Blauet anunță. Lima semnalizează, săr, ambarcațiune la tribord." Marshall privi prin binoclu. Într-adevăr, șalupa era acolo, o mică pată neagră pe mare. Stop, mașinile!" Spunei lui Cain să fie gata. Observă că lima își continua drumul fără să-și modifice capul. Precauție înțeleaptă. Dacă un observator invizibil privea, totul îi părea normal. De pe șalupă o lanternă electrică lansă un semnal. Indicativul, sir, spuse Blight. L-am verificat. Confirmă primirea. merge înainte pe grătarul din tribordul pasarelei ca să urmărească șalupa. Cu motorul săcănind, mica embarcațiune se apropia de submarinul care își vedea încet de drum. Era momentul să se acționeze repede. O comandă, o parâmă dată peste bord, un hârșit de lemn pe oțelul cocii și, fără ceremonie, a urcat la bord trei siluete. După mai puțin de un minut, șalupași schimba direcția îndepărtându-se. Amândouă încet înainte." Puntea submarinului trepidă ușor. Măriți viteza până veți reocupa poziția stabilită. Marshall zări pe cei trei pasageri dispărând prin tambuchi. Un moment, el se întrebă ce fel de oameni erau cei ce se oferau voluntari pentru o misiune atât de periculoasă. Mai se și altă dată asemenea pasageri la bord, dar prea scurt timp pentru a lega cunoștințe, ceea ce era mai bine, date fiind pericolele ce așteptau Cei ce se îmbarcau Executau acum numai partea cea mai ușoară a misiunii lor. Trebuie să merg să salut pe Musafir Warwick. Spune lui bac să vină să mă schimbe." Și eu vă pot schimba, sir." Mercelezită. Nu-i vedea clar figura, dar după tonul vocii înțelegea că Warwick ardea de dorința de a se face util, de a fi pus la încercare pentru a dovedi altora cât și si însuși ce era în stare. Ai dreptate." spuse merșel punând mâna pe mânecat unicii lui Warwick. Îți dă nava în seamă. Apoi cobor. În postul central toți își vedeau de treabă. Gerard la periscop, cu ambele mâini pe scaunul timonierului, devră supraveghea repetitorul giroscopului. Uillard îi prezenta lui frență un carnet de note pe care șeful a aruncat o privire înainte de a semna cu inițiale. Întreptându-se spre pupa, tânărul mecanic îl observă pe comandant. Un gest prietenesc, Merșel îl întreabă: Merge? Merge? Da, sir!" răspuns acesta zâmbind. Vă mulțumesc, sir!" Frențel întoarse capul pe jumătate. Înțelese și își îndreptă privirea din nou spre panoul de comandă. Merșel porni spre Careu. La intrare aproape se ciocni cu Churchill, care își a grăbit cu un ibric de făcut cafea în mână. Mare comedie, sir! Mirat, Marshall privi pe Churchill îndepărtându-se și intră în careu. Cei trei pasageri își deschiau hanoracele, își scutură picăturile de apă de pe mâneci și pantaloni. Unul dintre ei, înalt și slab, îl întâmpină pe Marshall cu mâna întinsă. Numele meu este Carter, sir! Vă căuta să vă stânjenim cât mai puțin cu prezența noastră. Suntem bucuroși că vă avem la bord! Carter reluă, «Vă prezint pe Toby Moss. Cât despre altelea componentă al echipei cred că îl cunoașteți. Miss Travis!» la o parte gluga hanoracului, tânăra îl privi pe Marshall cu acel amestec de gravitate și tristețe pe care îl remarcase când o cunoscuse. «Așa este!» a spus Marshall fără emoția aparentă. «Ne-am mai întâlnit!» Tânăra n-a Pot dormi oriunde, un nu vă faceți griji. A revenit cu ibricul plin cu cafea fierbinte, Churchill îi întinse tinerei o ceșcuță metalică pe care eu o luă spunându-i. Minunat, îți mulțumesc! Părea să fi uitat complet de mersel. Mr. Davis va avea la dispoziție cabina mea, declara acesta cam confuz. Aici în care o sunt două cușete... Unul dintre titularii este totdeauna adecat și poți să o folosesc eu pe cea liberă. Voi comunica cele necesare secundului. Moss, cel mai scund dintre cei doi bărbați, cu-nfățișoare tipic italiană, exclamă zâmbind ușor. Voi fi atât de aproape și totuși departe de casa mea. Interesant. Cred că această expediție îmi va plăcea. Carter scoase hanoracul și se așeză. Purta o ținută de campanie de infanterist doar cu cele trei trese de maior. Îmi închipui că știți de la capitanul comandor Simon ce așteptăm noi de la dumneavoastră. Merșel îi confirmă cu un gest privind la tânără. Ținea ceșcuța cu ambele mâini. Aș bea pe îndelete cafeaua, ca un copil. Sunt la curent cu toate, răspunsea Merșel. Bagajile vă sunt depuse la prova. Admirabil, Ridicând capul, Trevis observă că Merșel o privea. Cred, domnule comandant, că ai petrecut bine seară. Privirea ei era calmă. Oare își bătea joc de el? îi reproșa ceva? Nu-și dădea seama. Merșel răspunse scurt. Destul de bine. Așa mi s-a părut și mie. s auzi eu o voce. Comandantul este chemat pe pasarele... Merchel ieși precipitat din care și urcă scara spre pasarelă. Tânăra părea că nu-i mai dă atenție. Când Merchel ajunse pe pasarelă, Îmi pare rău că v-am deranjat, sir," îi spuse Warwick. Lima asemnă la prezența unei mici nave în apropiere, dar nu era decât o bucată de lemn plutitoare. Warwick credea că a făcuse o greșeală enormă, dar se în dată. Nu face nimic sub locotenente," îi răspunse Merchel. Abia-și trăgea sufletul din cauza grabei cu care venise. Mai bine un exces de prudență decât să regresi ceva. Prin tambuchiul deschis o râsete. Oare împreună cu tânăra rădeau de el? miss Vis era o amică de-a lui Simon și poate povestise camarazilor că îl surprinsese pe el, Mershel, cam prea aproape de Gail. Își scose șapca și-și trecu palma peste păr. Acum tânăra se afla la bordul navei comandată de el. Împreună cu el, ca toți ceilalți, până ce... că și-a mintit de anxietatea latentă care părea că nu părăsește părăstește niciodată, de felul ei de a observa și asculta. Oare nu se semăna cu el? Angajat într-o acțiune pe care o detesta, o aventură care ea nu era sigură că îi va supraviețui. Această asemănare îl mai liniști. Amândoi erau angajați în aceeași bătălie. Ei venind în gând și Simon. Vindurile ce le oferise, stewardul împrumutat de la amiral, mașina lui, nu a lui soție. Pe toate, el le manevra ca pe niște marionete. Oar, s a lui, adresă. Ați spus ceva, săr?" Marshall îl privi mirat gândind. Trebuie să mă supraveghez. Nu, gândăm cu glasare. Nu da atenție. Pe țărm, foarte departe, lucea o lumină, un ochi gălbui în noapte. Cineva deschisese ușa ca să privească cerul nocturn. Cine ar fi dat să fie în locul lui? Să calce pe iarbă, piatră și pământ, nu pe oțel umed. Consultă ora pe cadranul luminos al ceasului. Mai erau 35 de minute până la proba de imersiune. După care, Lima îi părăsea ca să-și vadă de alte treburi. Cu binoclul, el căută din nou mica lumină. Dispăruse. La orizont, intersecția pământului cu bolta cerească se estompase.